Вона не бачила його і в вісні. «Чи є, – пріся задумливо глянула в листа золотаво-рожеву далину, – в нього сестра, мати? Які вони щасливі, що можуть завжди бути коло нього, слухати його, догоржати йому. Чи приїде він, чи їй уже не судилося більше бачити його ніколи-ніколи?» Пріся глибоко зітхнула і, покиливши голівку, знову поринула в хаос неясних болісних дум. Тим часом робочий день уже догорів і для села настав час вечірнього відпочинку, вечірніх хлопотів. З паші поверталася череда, в клубах сірої куряви дрібненько трюхали вівці, а за ними вже виступали поволі повагом солідні круторогі корови. Село одразу сповнилося гамором, скрізь верещали свині, мукали корови, погукували господарі. Три вівці, загубивши дорогу, збилися посеред вулиці і одчайдушно бекали, не рухаючись з місця. Почулося тихе форкання коней. Кілька хлопців проїхало в поле, ведучи на поводі по двоє, по троє коней. Прорепів віз, запряжений парою валів. Потяглися вздовж вулиці втомленою ходою жінки і чоловіки, повертаючись з поля. Теплий, мирний вечір тихо спускався над стопленим селом. Якась незрима ласка почувалася в ясному високому небі, в лагідному сяві, пригасаючої вечірньої заграви, і в самому повітрі, напоїному пахощами квітучих хлібів. Здавалося, Господь створив цей привабливий куточок для тихого щастя й праці. Та проте на обличчях селян, що поверталися додому, не було помітно і найменших слідів радості і веселощів. Зрідка хто порушував понуре мовчання, тільки діти, які ніколи не втрачають здатності веселитися, із сміхом і галасом купалися в стопах золотавої куряви, збитої на шляху. Та жвавий сміх їхній звучав якось тужливо, сумно в цьому принадному затишку. У цей час колоплоту почувся радісний вигук прісі. «Тату, пан отче, Петро йде, Петро йде!» Ну і слава Богу, промовили разом батюшка і титар, і перехрестилися широким хрестом. Титар прикрив долуною очі і глянув туди, куди показала пріся. Справді, вздовж вулиці поволі йшло кілька парубків і літніх селян. Білі сорочки їхні були густо припорошені курявою, а засмаглі обличчя здавались стомленими і змученими. Наблизившись до церковної садиби, один з них – ставний молодий парубок з гарним смаглявим обличчям і чорними бровами, відокремився від своїх товаришів і, ставши однією ногою на приступку перелазу, перескочив у двір. «Здоров був Петре!» – радісно гукнула Пріся, кидаючись йому на зустріч. «Чого так довго борився?» «Здорова, сестро!» – оривчасто відповів Петро на радісне привітання Прісі – не помічаючи її руху, подався до хати. Він підійшов під благословення батюшки, поцілувавши набливо руку батюшкові, скинувши з плечей торбу, важко сів на траву. «Що, втомився, сину?» – ласкаво звернувся до нього священник. «Не чую паночі ні плечей, ні рук, ні голови. Чого так довго держалась?» – спитав Титар. «Робота була, батько». «А яка робота?» «Важна та хитра». Голос молодого парубка прозвучав сердито і насмішковато, а уста скривила зла посмішка. «А що таке?» – промовили разом батюшка і титар. «Шляхтичевий будинок руйнували, сад викорчовували, та на місці всієї його садиби орали поле. Навіщо ж то? На потіху панові губернатори та його владним гостям. Цілу ніч держали нас на роботі, не дали й хвилини спочити, а щоб скоріше йшло діло». Спалили в цього самого шляхтича і будинок, і хліб, і все його добро. Гаразд хоч жінку з дитиною витягли та відпровадили до якогось сусіда. «О, Господи, та що ж це коється?» – вигукнув з болем батюшка, простягаючи до неба руки. Шляхтич той як побачив, що на місці його фільварку «Саме тільки гладеньке поле, – розповідав Петро, – гримнув на землю, мов мертвий, ледве дволали». Та й то, кажуть, з розуму зсунувся. Ну, зате панство потішилося, добряче потішилося. А це одна наша робота була, а друга теж весела. Дуби та берези в лісі корчували та перевозили на пісок, за одну ніч ліс посадили».